«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 12. Звіт Дайля викликав миттєву реакцію. Меньйон скочив на ноги, потягнувся до меча і пригрозив втікти звідси або загинути. Балінор спробував стримати горця хоча б на кілька хвилин, але все ж утворився повний безлад, коли інші доєднались до принца Лія з цією обітницею. Гендель продовжував розпитувати Дайеля про те, що той побачив біля входу в перевал, і після кількох коротких запитань Дворф голосно наказав усім мовчати. «Десь там вожді гномів!» Повідомив він Балінору, який нарешті зумів стримати Мендюна. «Вони зібрали тут усіх своїх жерців і мешканців навколишніх сіл для особливої церемонії, яка відбувається раз на місяць. Вони приходять зазвичай сюди на заході сонця і віддають хвалу своїм богам за те, що ті захищають гномів від зла забороненої країни». Церемонія триватиме всю ніч, тож до ранку можна забути про допомогу нашим друзям. «Дивні ці істоти, гноми!» Вибухнув Меньйон. «Вони бояться зла цього місця, але все ж доєднуються до королівства черепів. Не знаю, як ви, але я не здамся лише через те, що кілька гномів співають якісь закляття». «Ніхто не здається, меньон. Швидко промовив Балінур. «Сьогодні ми виберемось звідси. Просто зараз». «Ну, і як ти це пропонуєш робити?» Запитав Гендель. «Перебити половину раси гномів? Чи, можливо, їх перестрибнути?» «Зачекайте хвилинку». Раптом вигукнув Лія і нахилився над непритомним щій. Нетерпляче, перебираючи одяг юнака, аж допоки не дістав маленький шкіряний мішечок із могутніми ельфійськими каменями. — Це нас звідси витягне! — оголосив він, тримаючи мішечок. — Ти що, з глузду з'їхав? — запитав недовірливо Гендель, коли запитав, що горець розмахує мішечком. — Не вийде, Мендюне, тихо заявив Балінор. — Єдиний, у кого є влада використовувати ці камені, це щі. Крім того, Аланон сказав мені, що їх можна використовувати лише проти речей, сила яких є за межами сутності, проти небезпек, які заплутують розум. Ці гноми смертні, з кров'ю, а не створіння духовного світу. «Я не знаю, про що ти говориш, але я знаю, що ці камені подіяли проти тієї істоти з туманного болота». «Я бачив, як вони працювали!» Мендіон у розпочі відсахнувся, розмірковуючи над усіма словами, що сказав. Але нарешті опустив мішечок з дорогоцінним вмістом. «Хоча, напевно, ти маєш рацію. Я вже навіть не знаю, що кажу». «Має бути спосіб!» – виступив уперед Дурін. «Все, що нам потрібно, це план!» «Треба відвернути увагу від нас приблизно на хвилин зоп'ять, і ми проскочимо повз!» Меньйон пожвавився від цієї пропозиції, мабуть, знайшовши в цій ідеї щось. Але принц не був в змозі придумати, як відвернути увагу кількох сотень гномів. Балінор кілька хвилин походив, туди й сюди поринувши в роздуми, аж поки інші накидували пропозиції». Гендель з властивим йому гумором запропонував піти і здатись. Мовляв, гноми так зрадіють, що спіймали найненависнішого дворфа, що забудуть про усе інше. Меньйон багато не роздумував і підтримав ідею Генделя. «Досить балачок!» – заревів нарешті князь Лія, зовсім втративши самовладання. «Нам зараз потрібен план, як вийти звідси негайно, перш ніж вони не помруть. Що робити? Яка ширина перевалу?» Розсіяно запитав Балінор, крокуючи вперед-назад. «Близько двохсот ярдів до місця, де зібрались гноми», – відповів Дайль, уникаючи перегляду з Мендіном. Він подумав ще хвилину, а потім клацнув пальцями. Права сторона перевалу повністю відкрита, але злівого, вздовж скелі, ростуть невеликі дерева та чагарники. Вони можуть дати нам якесь прикриття. Цього мало, перебив Гендель. Перевал досить широкий, щоб армія могла через нього пройти. Тож таке маленьке прикриття нам без користі. Будь-який гном, що гляне на ті кущі, помітить нас за хвилину. «Тоді їм доведеться шукати нас десь в іншому місці!» Гаркнув Балінор, коли в його голові почав формуватись якийсь проблеск плану. Воїн раптом зупинився і, ставши навколішки, намалював грубу схему входу на перевал. Він дивився на Дайеля та Генделя. Меньйон перестав на все скаржитись і приєднався до групи. «З малюнка випливає...» що ми можемо залишатись під укриттям і поза світлом, поки не дійдемо сюди, пояснив Балінор, вказавши точку на землі біля лінії, що представляла ліву скелю. Схил досить пологий, щоб дозволити нам залишатись над гномами і під покровами кущів. Потім відкритий простір приблизно на 25 або 30 ярдів, а потім починаються ліси. «Саме це найбільш небезпечна точка, де гноми нас можуть помітити. Тому їх доведеться розвернути в інший бік, коли ми перетинатимо цей відкритий простір». Прикордонник зупинився і подивився на чотири здивовані обличчя, які Палко бажали, щоб з'явився кращий план. Але вони знали, що немає часу щось вигадувати – тому що треба рятувати юнаків. Щоб не було поставлено на карту тепер, нічого не має першорядного значення, як життя кволих на вигляд братів, один з яких був спадкоємцем сили меча, єдиним шансом, що залишився у жителів чотирьох земель. Їхнє власне життя можна продати порівняно дешево, але треба зберегти щі. «Добре, що у нас з собою найкращий лучник південної землі!» Тихо оголосив прикордонник. «Я промень, Йонліа!» Горець здивовано підвів очі на цю несподівану заяву і не в змозі був приховати почуття гордості. «Буде тільки один постріл!» сказав принц Калагорна. «Якщо ти не влучиш, нам гаплик!» «То який у нас план?» З цікавістю перебив Дурін. «Коли ми дійдемо до кінця нашого укриття, до відкритого простору, Меньон знайде одного з вождів-гномів на дальньому боці перевалу. У нього буде один постріл лука, щоб убити того. І в сум'яті, що послідує за цим, ми проскочимо». «Не вийде, друже мій!» гаркнув Гендель. «У хвилину смерті вождя...» «Вони одразу кинуться на пошуки, і нас знайдуть за лічені хвилини!» Балінор похитав головою, і ледь помітно, але непереконливо посміхнувся. «Не знайдуть, бо вони будуть шукати когось іншого. У ту хвилину, коли вождь гномів впаде мертвий, один з нас явить себе на перевалі. Розлючені гноми захочуть взяти цю особу в свої руки». Тож не будуть гаяти часу і шукати когось іншого». Ці слова зустріли тишу, і стривожені обличчя переглядувались один з одним. Була лише одна і та сама думка у всіх. «Звучить як чудовий план, але що до людини, яка буде відволікати гномів? Хто піде на цю суїцидальну місію?» З недовірою запитав Ментьон. «Це мій план» заявив Балінор. «Тож я залишусь і поведу гномів у Вольфсктаах, а потім поверну назад і доєднаюсь до вас, пізніше, на краю Аннара. Ти, мабуть, божевільний, якщо думаєш, що я дозволю тобі залишитись і претендувати на всі заслуги», заявив Мендіон. «Якщо я влучу, то продовжу стріляти, а якщо промахнусь...» Горець відступив і посміхнувся, небало знизавши плечима та поплескавши дуріна по плечу. Той недовірливо подивився на принца. Балінор вже збирався заперечити, але Гендель ступив уперед, незгодно похитавши головою. План гарний, але ми всі знаємо, що той, хто залишиться, буде мати на хвості кілька сот гномів, які будуть полювати на нього. Або в кращому випадку чекатимуть, доки той вийде з забороненої землі. Той, хто лишиться, повинен бути особою, яка знає гномів. У цьому випадку це я, дворф, який усе життя бореться проти гномів. До того ж, додав він похмуро. Я ж казав, вони дуже сильно хочуть мою голову. Вони не пропустять шанс. А я, казав, Знову повторив Мендіон. «Це моє! Гендель має рацію!» Різко втрутився Балінор. Інші здивовано подивились на прикордонника. І тільки Гендель знав, що рішення, яке той прийняв щойно, яким би неприємним воно не було, являється єдиним вірним. «Вибір зроблено, і ми будемо його дотримуватись!» До того ж, у Генделя є найкращі шанси на виживання. Воїн обернувся до кремезного дворфа і простягнув широку руку. Гендель міцно стиснув її і швидко повернувся від компанії, щоб зникнути в темряві. Гуркіт барабанів і співгномів здавалось, стали ще гучнішими. «Покладіть братам кляпи до рота, щоб вони раптово не закричали!» наказав Балінор, Налякавши усіх різкістю раптової команди. Тільки Меньйон не зрушив з місця, а лишився стояти і дивився вгору по стежці, якою пішов Гендель. Балінор повернувся до горця і поклав руку тому на плече. «Будь певний, принц Лія, твій постріл гідний його жертви!» Невдовзі тіла братів поклали на носилки, а їх роти прикрили тканинними кляпами. Четверо чоловіків, що залишились, зібрали спорядження та рюкзаки, а потім рушили з покриву дерев до гирла перевалу. Перед ними спалахували вогнища гномів, освітлюючи нічне небо блискучою аурою жовтого і помаранчевого полум'я. Барабани видавали рівний ритм. Звук оглушував. Спів ставав дедалі учнішим, а потім здалось, що тут зібрався увесь народ гномів. Загальне відчуття – моторошна нереальність. Вони, немов, загубились в примітивному світі напівсну, у ритуалі, у якого не було якоїсь конкретної мети. По обидва боки в нічне небо різко здіймались стіни високих скель, які мерехтіли кольоровим потоком. Червоний, помаранчевий і жовтий змішувались в надзвичайну глибоку зелень, яка танцювала і мерехтіла в рукотворному світлі полум'я. Нарешті вони підійшли до перевалу. Схили круто здіймались по обидва боки. Північний майже не давав укриття, тоді як південний дуже наїжачився маленькими деревами та густими кущами, що росли так густо, що задихалися самі від себе. Балінор мовчки подав знак, щоб вони йшли вгору, а сам рушив першим. Їм знадобилось чимало часу, щоб дістатись до безпечних дерев, а воїн повільно йшов уперед, у гирло перевалу. Група просувалась уперед. І невдовзі у світлі вогнищ вони побачили сотні маленьких фігур, які ритмічно рухались і співали. У роті принца Лія пересохло, коли він уявив, що станеться з ними, якщо їх спіймають. І якщо спіймають Генделя. Горець раптом дуже злякався за дворфа. Коші й дерева почали річати. Група рухалась повільніше, нерішучіше. Балінор не зводив очей з гномів. Дорін та Дайль Ходили на котячих лапках. Їхні ельфійські фігури беззвучно рухались сухими, ламкими гілками та листям, зливаючись із природним ландшафтом. Мендіон продовжував занепокоєно дивитись на гномів, які були ближче, ніж раніше. Їхні жовтуваті тіла виблискували потом годин, проведених за зверненням до своїх богів. І от група дійшла до кінця свого укриття. Балінор показав уперед на відкритий простір, що лежав між ними та густими лісами Анара. Велика відстань, де не росло нічого, окрім засохлої трави. Дайль мав рацію. Спроба проскочити тут, не відволікаючи гномів, самогубство. Балінор зібрав усіх в на коло. Нехай Мендюн підійде до краю, і після того, як вразить свою ціль, Гендель приверне до себе увагу. У цей момент ми якнайшвидше переміщаємось по відкритому простору. Не зупиняйтесь і не дивіться, просто продовжуйте рухатись. Усі кивнули. Погляди групи зупинились на Мендюні, який дістав зі спини великий лук та випробував тятиву. Потім Горець вихопив одну довгу чорну стрілу та прицілився. Нарешті він зрозумів, чого від нього очікують. Він повинен убити істоту не в бою, а із засідки, непомітно, так, щоб та стовідсотково померла. Він інстинктивно знав, що не зможе цього зробити, бо він ще не такий досвідчений боїць, як Балінор і немає холодної рішучості Генделя. Він просто зухвалий і часом навіть хоробрий хлопчисько, готовий виступити проти будь-кого у відкритому бою, але він не був убивцею. Він на мить озирнувся на інших. Ті відразу побачили сумнів у його очах. "Ти мусиш це зробити", суворо прошепотів Балінор. Його очі горіли Обличчя Дуріна застигло від непевності, а Дайль дивився прямо на Мендьона широко розплющеними ельфійськими очами. — Я не можу просто так вбити. Меньйон навіть здригнувся від власних слів. — Я не можу, навіть для власного порятунку. Принц запнувся. Балінор продовжував дивитись на горця, чекаючи чогось. — Але... — Я впоруюсь з цим завданням, — раптом оголосив Меньйон після хвилинних роздумів. — Але зроблю це по-іншому. Без зайвих вагань мисливець рушив уперед крізь дерева і мовчки присів на узліссі, майже за межами рослинного захисту. Його очі квапливо оглядали гномів унизу і нарешті зупинились на якомусь отамані, на дальньому боці перевалу. Той стояв перед своїми підданими, його жовте обличчя було підняте вгору, а маленькі рученята витянуті і тримали в руках довгу миску з розжареними вуглинками. Він стояв нерухомо та вів спів разом з іншими вождями гномів, повернувшись обличчям до входу в Вольфтах. Меньйон вийняв з Сахайдака другу стрілу і поклав її перед собою. Потім, ставши на одне коліно, він відійшов від безпечного маленького дерева, за яким розтрашувався, приклав першу стрілу до лука і прицілився. Усі чекали, затамувавши подих. На одну частку секунди все ніби зайшло у повний глухий кут, а потім натягнута тятива з чутним дзенькотом відпустила стрілу, яка непомітно полетіла в ціль. Одразу ж після першої меньон вистрілив другою, а потім нерухомо впав у покров найближчого дерева. Це сталося так швидко, що ніхто нічого не побачив, але результат приголомшив перша стріла влучила в довгу чашу в простягнутих руках вождя гномів і перетворила їх на купу дерев'яних осколків, блискуче червоне вугілля вилетіло вгору зливою іскор. І наступної миті, коли вождь обернувся, наступна стріла влучила йому в сідницю, гном видав болісне виття, яке почулось вздовж і впоперек освітленого вогнем перевалу. Час було вибрано ідеально, все сталося так швидко, що нещасна жертва не мала ані часу, ані бажання з'ясовувати, звідки на неї напали і хто злочинець. Вождь гномів кілька миттєвестей стрибав від жаху і болю, а його піддані просто дивились. Церемонія була грубо перервана, і одного з їхніх вождів підступно вибили з ритуалу. Їх принизили і розлютили. А потім зі сторони Вольфсктагу, у купу гномів влетів смолоскип. На світло вийшов Гендель, тримаючи в руках величезну булаву. Його сміх оглушливою луною пролетів через перевал. «Ідіть до мене, гноми! Ви, хробаки земельні!» глузливо крикнув він. «Ваші боги не врятують вас від дворфів! Я накажу вже про духів Вольфсктаага!» Розлетівся рев люті. Усі кинулись уперед у перевал, щоб дістатись до постаті на схилі. Гноми були сповнені рішучості вирвати його з серце за сором і приниження. Скоїти замах на вождя гномів – досить дурний вчинок, але образити їх релігію і мужність – просто непробачно. Деякі з гномів відразу впізнали Дворфа і вигукували його ім'я, щоб інші дізнались. Коли натовп наосліп кинулись у перевал, їхня церемонія забулась. Багаття горіли ні для кого. Тож група схопила носилки, скочила на ноги та помчала по відкритому і незахищеному схилу. А величезні тіні на схилах скелі показували, що вони перетинають перевал. Ніхто не зупинявся, щоб подивитись на гномів. Всі шалено біжали вперед не відриваючи очей від затишної чорноти лісу Аннар, що маячив вдалині. Якимсь дивом вони дістались до безпеки. Там і зупинились, важко дихаючи, в прохолодних тінях великих дерев, а потім прислухались до звуків на перевалі. Там залишилось лише два гнома, поранений вождь і лікар, який витягував стрілу. Коли Меньйон це побачив, Посмішка розпливлась по його худорлявому обличчю. Однак одразу швидко зникла, коли принц зазирнув у перевал, де все ще люто палало багаття на північному схилі. Там кричали збожеволілі гноми. Генделя не було видно, але, судячи з усього, він опинився в пастці десь на схилі. Вони спостерігали якусь хвилину, а потім Балінор мовчки подав знак «відходити». Перевал залишився позаду. У лісі було темно, і як тільки загін вийшов зі світла вогнищих гномів, Балінор наказав принцу Ліа йти попереду і вивести їх на стежку, яка веде на захід. Не знадобилось багато часу, щоб знайти її, тож маленький загін рушив у центральний анар. Ліс навколо них затуляв більшу частину тьмяного світла далеких зірок, а дерева чорними стінами обрамляли стежку попереду. Брати знову несамовито стукали по ношах і болісно стогнали, навіть крізь кляпи. Друзі починали втрачати останню надію. Ніхто не міг знати, скільки часу залишилось юнакам, і ніхто не міг знати, наскільки далеко вони зайдуть і коли знайдуть медичну допомогу. Єдина особа, яка знала центральний анар, як свої руки, залишився позаду і боролась за своє життя. І не встигли вони зійти зі стежки, щоб уникнути виявлення, з за дерев з'явилась група гномів. Якусь мить усі стояли нерухомо, кожна група придивлялась крізь тьмяне світло. Знадобилась лише мить, щоб зрозуміти, хто і де стоїть. Чоловіки швидко поклали коромистки ноші і рушили вперед, щоб стати шеренкою упоперек стежки. Гноми, яких було 10 чи 12, за мить зібрались разом, а потім один з них зник у деревах. "Вони пішли за допомогою", прошепотів Балінор. "Треба швидко вирішувати проблему, інакше з'явиться підкріплення". Ледве він це сказав, Гноми випустили моторошний бойовий клич і кинулись в атаку. Троє з них одразу ж впали від стріл Менйона та братів ельфів. А через мить Деля повністю зник з поля зору. Балінор стояв непохитно. Його величезний меч одним великим помахом розрізав двох гномів. Наступні кілька хвилин наповнювались різкими криками та затрудненим диханням. Гноми намагались їх оточити, а друзі маневрували, щоб не підпустити тих до нож. Врешті-решт місяць освітив кубку маленьких тіл. Дайль отримав серйозний удар під ребра, який довелось перев'язати, а Ментьон та Дурін – кілька невеликих подряпин. До Балінора ніхто так і не дістався. Його тіло було захищене від мечів гномів легкою кольчугою, яку ховав вже пошматований плащ. Вони тільки перев'язали рану Дайля і одразу ж продовжили йти, тільки ще швидше. Зараз є гарна причина поспішати. Гноми-мисливці швидко вирушать по сліду, як тільки знайдуть убитих товаришів. Меньйон намагався визнати час за положенням зірок. Але їх прикривали гілки дерев, тож можна було сказати, що зараз ранній ранок. Горець відчував, як останні ознаки втоми почали проповзати по його руках і напружених м'язах спини. Він йшов позаду Балінора, який узяв на себе роль лідера, їх усіх виснажили денний переход, чудовисько у руїнах, а потім гноми, лише знання того що юнаки помруть, тримало їх на ногах. Тим не менш, через 30 хвилин Дайль просто впав посеред кроку від втрати крові та виснаження. Їм знадобилось кілька хвилин, щоб привести ельфа до тями і поставити його на ноги. Темп маршу сповільнився. Балінор був змушений зробити другу зупинку через кілька хвилин, дати усім необхідний відпочинок. Барабани та крики, здавалось, заполонили ліс. Вочевидь, гноми вже вислали кілька загонів мисливців. Мень'ян стомлено глянув на своїх друзів, обличчя яких були білі і вкриті важким потом. Він чув їх стогони і бачив, як їхні кінцівки здригаються. Принц відчував, що підвів їх, коли вони потребували його допомоги найбільше, і що тепер вони платять велику ціну за його невдачу. Це була його ідея – вирушити до Паранору і забрати реліквію іншої епохи, хоча вони тільки підозрювали, що вона може врятувати їх. Принц Лія стомлено подивився на Фліка і задав собі питання – «Чому вони такі погані, друзі?» Раптом попереджувально зашептав Дурін. Усі збігли з відкритої стежки в усамітнення великих дерев та притиснулись до землі. Через мить по безлюдній доріжці пролунав виразний стукіт важких чобіт. Це воїни-гноми. Балінор одразу зрозумів, що тих занадто багато, щоб битись, і поклав руку на збудженого Меньйона, поки той не зробив жодного різкого руху. Гноми йшли строєм, їхні жовті обличчя здавались кам'яними в зоряному світлі, а широкопосаджені очі неспокійно оглядали темний ліс. Вони майже дійшли до місця сховку загону, а потім рушили далі, навіть не підозрюючи, що їхня ціль знаходиться на відстані кількох футів. Ворожий загін зник з поля зору, більше не було чутно ані звуку. Мендіон повернувся до Балінора. «Все буде кінчено, якщо ми швидко не знайдемо Аланона. Щі та флік не протягнуть ще одну милю!» Балінор повільно кивнув, але нічого не сказав. Він чудово розумів ситуацію, але також і знав, що зупинитись та відпочити зараз буде гірше, ніж попасти у полон або ще раз зустрітись з гномами». Вони не можуть залишити братів у цих лісах і сподіватись, що знайдуть їх після того, як знайдуть допомогу. Явно великий ризик. Доведеться йти. Група підняла ноші і продовжила марш лісовою стежкою, знаючи тепер, що гноми і попереду, і позаду. Меньйон знову задумався, що спіткало Генделя. Здавалось неможливим, що навіть винахідливий дворф з усією майстерністю в боях зможе хоч якийсь час супротивитись сотням гномів. Знову гострі вуха Дуріна вловили звук ніг, що наближались. Всі стрибнули в безпечне місце за великими деревами. Крізь дерева з'явилась постать. Навіть у слабкому світлі зірок гострі очі Дуріна Відразу ж виокремили ватажка маленької групки як велетня, людину, одягнену в довгу чорну мантію. За мить цю постать побачили й інші Аланон, але раптовий жест Дуріна придушив вигуки полегшення, що з'являлись на вустах Балінора і Мендюна. Вони придивились і побачили, що маленькі постаті, які супроводжували історика, гноми. «Він нас зрадив!» Суворо прошепотів Меньйон. Рука горця інстинктивно потяглась до мисливського ножа, що лежав за поясом. «Ні, зачекайте хвилинку!» Наказав Балінор і попросив усіх лягти рівно. Високий Аланон повільно йшов стежкою без видимого поспіху. Його чоло було зосереджено насуплене. Меньйон інстинктивно знав, їх знайдуть. Тому напружився і підготувався для стрибка на стежку, щоб першим ударом знищити зрадника. Є тільки один шанс на це гноми у білому одязі слухняно йшли за своїм ватажком, не маршируючи в якомусь порядку, а просто човгаючи з явною незацікавленістю. Раптом Аланон зупинився і здивовано озирнувся навколо, ніби відчув їхню присутність. Горець приготувався до бою, але важка рука схопила його за плече, міцно притиснувши до землі. «Балінор!» – рівно гукнув високий мандрівник. «Відпусти мене!» – люто наказав Меньйон принцу Калагорна. «У них немає зброї!» – голос Балінора розрізав гнів горця та змусив того знову оглянути гномів у білому. «Так!» Зброї немає. Прикордонник повільно підвівся і просунувся на галявину, міцно стискаючи в одній руці великий меч. Меньйон стояв одразу за ним, а Дурін разом із своїм луком сховався за деревом. Полегшено зітхнувши, Аланон пішов уперед, простягнувши уперед руку для вітання. Але одразу зупинився, коли побачив ледь помітну недовіру в очах прикордонника і відверту гіркоту на обличчі горця. На якусь мить Аланон був спантеличеним, а потім озирнувся на маленькі фігури, що нерухомо стояли позаду. «Ні, ні, все гаразд!» – квапливо вигукнув він. «Це друзі! У них немає зброї! Це цілителі!» Ніхто навіть не вирухнувся. Потім Балінор підняв великий меч, засунув у піхви і привітно взяв простягнуту руку Аланона. Мендіон унаслідував приклад, але все ще не довіряв гномам, які стояли позаду. «А тепер розказуйте, що сталося!» – наказав Аланон. «Де всі?» – Балінор швидко усе переказав. «Неправильний вибір стежки, битву з істотою в руїнах міста». Подорож до Перевалу і план, який привів їх до гномів. Почувши про травми юнаків, Аланон негайно звернувся до гномів, які його супроводжували, та пояснив Мендьона, що вони вилікують рани, щі та фліка. Балінор продовжив розповідь, а гноми поспішили в бік до поранених юнаків і з явним занепокоєнням нависли над ними, дістаючи якісь флакони. Мендьон занепокоєно дивився на цю картину і питав себе, чим ці гноми відрізняються від інших. Після завершення розповіді Аланон похитав головою. Це була моя провина. У дорозі я дивився надто далеко вперед і недостатньо уважно стежив за безпосередніми небезпеками. Якщо ці двоє загинуть, вся подорож стане марною. Він знову заговорив до гномів що бігали туди й сюди. Один з них поспішно пішов стежкою до перевалу. Я відправив одного з них, щоб подивитись, де там Гендель. Якщо з ним щось трапиться, я теж буду винен. Він наказав лікарям-гномам забрати мешканців долини. Весь загін вийшов назад на стежку і попрямував на захід. Дайлю теж надали першу допомогу. Тож ельф і йшов без сторонньої допомоги. Аланон почав пояснювати, чому вони більше не зіткнуться з групами мисливців-гномів у цьому регіоні. «Ми наближаємось до країни сторів, гномів ось цих», – повідомив історик. «Вони – цілителі, відокремились від решти нації гномів та всіх інших рас». Присвятили себе допомозі тим, хто потребує притулку чи медичної допомоги. Вони живуть окремо від усіх дрібних чвар інших націй. Те, що більшості ніколи не вдасться зробити. Всі в цій частині світу їх поважають і шанують. Їхня земля називається Сторлок, ми туди скоро зайдемо. Це священна земля, на яку не зайде жодна група мисливців-гномів, Якщо їх не запросять, можете бути впевненими. Їхнє запрошення на вагу золота. Далі філософ пояснив, що є другом цих нешкідливих істот протягом багатьох років. Він ділився з ними секретами і жив з ними по кілька місяців поспіль. Насторів можна розраховувати. Вони запевнили Меньйона, що вилікують усе, що вони найвидатніші цілителі у світі. «Я й гадки не мав, що істота, чию присутність я відчув у тій долині біля руїн, видалить усі мої маркери», – гнівно зізнався історик. «Однак я повинен був запідозрити і залишити додаткові знаки, щоб переконатись, що ви обійшли те місце. І ще гірше те, що я пройшов прямо через перевал рано в день, навіть не усвідомлюючи, що того вечора мають зібратись гноми». «Здається, я дуже перед вами завинив. Ми усі винні», – заявив Балінор. І Мендьон, слухаючи розмову з іншого боку, не дуже вірив у правоту цих слів. Прикордонник продовжив. «Нам треба було бути всім більш пильними. Тоді б нічого цього не сталося. Зараз важливо вилікувати щі фліка і спробувати знайти Генделя до того, як загони мисливців, уполюють його. Якийсь час вони йшли мовчки, пригноблені, надто втомлені, щоб думати про події, що будуть далі, зосередившись лише на тому, щоб ставити одну ногу попереду іншої, допоки не дійдуть до безпеки сторів. Здавалось, стежка була нескінченною, і мандрівники втратили будь-яке відчуття часу і місця, Їхні розуми поринули у безсонне виснаження. Але ніч минала, і нарешті на східному обрії з'явились перші відтінки світанкового сонця. Але група ще не дійшла до місця призначення. Лише через годину вони побачили світло вогнищ, що горіли в селі. А потім їх оточили сторси, загорнуті в білі плащі які із Сумом дивились на них, а потім притулок в одному з низьких будинків. Опинившись усередині, члени загону, без слів, попадали на м'які ліжка, надто втомлені, щоб навіть роздягатись. Усі уснули за лічені секунди, за винятком Мендьона Лія, чий темперамент стримував лапи заспокійливого сну досить довго, щоб побачити, що Аланона разом з ними у кімнаті немає. Побачивши це, принц мляво підвівся з м'якого ліжка і стомлено поплентався до зачинених дерев'яних дверей, які вели до другої кімнати. Важко притулившись до них вухом, він прислухався і почув уривки розмови історика з історсами. Він почув, що щі та флік скоро одужують. Братам треба тільки відпочивати і пити ліки. Потім відкрились двері і у тій кімнаті залунали нові голоси. Що ви дізнались? запитав Аланон. Все дуже погано. Вони когось спіймали в горах. Пролунала несмілива відповідь. Ми не знаємо кого або що. Відомо тільки, що від нього лишились тільки шматочки. Гендель, приголомшений. Навіть у виснаженому стані горець випростався і пішов, спіткаючись до ліжка, не в змозі повірити своїм вухам. Шматочок його душі ніби спорожнів. Безпорадні сльози гніву заповнили його очі. І були у них, аж допоки принц Лія нарешті не поринув у заспокійливий сон.